Михайло Коцюбинський. Ляличка ЕТюд. Драбинястий віз, запряжений одною конякою, раз у раз підскакував і немилосердно трусив, не попадаючи в колію. У земської вчительки Раїси Левицької, що їхала на возі, почало от труської дороги боліти під грудьми. І все було добре, бо одривало її від прикрих думок. Вона ще не прохолола після історії з попом, мов відламок розірваний вибухом бомби. Перед її очима, як на злість, вставало худе, єзуїцьке, скривлене від злості обличчя попа, коли вона прилюдно вигнала його з школи. Що ж, інакше вона не могла вчинити. Його вічні доноси на неї, похід проти земської школи, підбурювання селян та втручання в її шкільну працю стали нестерпучими. Нерви її не витримали, і вона зробила поповів бешкет при школярах та селянах. Піп побіг жалітися інспекторові та своєму начальству, а матушка тим часом ускочила з наймочкою в школу, побила горшки і, світячи з зеленими, мов у роздратованої кицьки очима, Захлипуючись потоком лайки, кинулась із кулаками на зухвалу вчительку. І, напевне, побила б, коли б та не втекла з хати. Ну, приїздив інспектор, член земської управи, було слідство, допити. І все скінчилося тим, що її перенесено до другої школи, куди вона саме їде. Як тільки скінчилися іспити, вона забрала своє убоге манаття і, не бажаючи днини лишатися в одному селі з навісним попом, подалась у дорогу. І хоч вона далеко вже була од місця пригоди, а все ж гидка історія гнітила її, як сонна мара, і мутила, і підіймала в серці злість. Це вже вдруге, на напротязі своєї тринадцятилітньої служби, вона мусить через непорозуміння з попом міняти школу, і хто знає, що чекає її на новому місці, де певно, ох Боже, є піп і попадя. Але те, що так трусило і так кололо під грудьми, не давало снуватися гірким думкам». Край дороги, якою котився віс, лежав білий пісок і пересипався на вітрі. Раїса задивилась, як корився над землею, немов дим, білий пісок, і пилиною закривав далеку смугу чорного бору. Чепурні берези, як русалки, маяли на вітрі зеленими косами. Кострубаті і присадкуваті верби з обох боків дороги міцно чіплялися оголеним корінням за землю, немов хижий птах загнав пазори у здобич». Було, незважаючи на травень, душно, як у літку. По гарячому небові повзли довгі й білі, як повутиння хмарки. На заході вставало щось грізне і росло, і сварилось далеким гуркотом. Раїса все поглядала туди, з тривогою думаючи, чи втечуть вони від бурі, при одній з гадці, про яку вона холола і здригалась». Візник, в на її прохання, цмокав на шкапину і бив її пожалом по сухих ребрах, та це помагало небагато. В'їхали в лісок. Тут було затишно і пахло смолою. На тлі ярозеленої молодої березини гаптувалися чорні гілки сосни, а там, де березина витісняла сосну та пропускала паруси сонця, все, здавалось, залито було зеленим бенгальським вогнем. Над дорогою часом попадалась уся в цвіту дика груша або кущ черемхи з медовим запахом білих делікатних китиць. За лісом широкі поля поволі й лагідно спускались униз, і візок усе котився вузькою, нев'їждженою дорогою, що бігла кривулькою поміж озиминою до села. Та ось і село. Серед низькодолу і мочарів стояло воно, прикривши свої убогі оселі вітами крислатих верб. Здалеку здавалося, що то не хати, а стіжки з чорнілої і гнилої соломи ховаються під вербами. Візок котився вулицею, а Раїса цікаво роздивлялася по обидва боки. Хати здебільшого були старі, чорні, з чорними ж порослими мохом-стріхами. По дворах стояли багна й зеленасті калюжі. Вулиця теж блищала баюрами. На всьому відбились сліди убожества. І житла, і люди, що вічно риються в землі, прийняли, ввижалось Раїсі, колір землі, здавалися деталями мертвої природи. Багнистою вулицею йшов мужик, немов дубове коренище котилось по дорозі, смагли, як кора на дереві, обличчя, цупкі порепані й припалі землею руки, грубі, як пеньки, ноги. Он вибігла з чорної хати молодиця, приклала долоню до очей і дивилася на подорожню. Сонце грало на її бронзових голих ногах, як на стовбурі похиленої над тином верби.